علامہ اقبال صاحب محترم اور و از دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نے روایت قال الله حبیب فرمائی الصلوات الخمس دام النون بينص والجمعه الى الجمعه او يوم الجمعه بالجمعه چکل ده جمعی مبارک مز یو نارین مسلمان ادا کی ورمضوانو ایلا رمضوان او یو رمضان شریف تربل رمضان پورې مکفرات ما بینهنها ندا کفارد ده اغا گناهنو چپ مند ده جن کی ایو رمضان نه تربل رمضان پورې شروع وارو وارو گناهنه دی ناغا ده رمضان ده روجود الله اللہ مابقی دی یو جمعی نه تربلی جمعی د یوم مزنه تر ویلا مزه pore ا را وجت نبا د الکبائر شکل د لوی گناہون نا زان بچکول شی د دعا وړ وړ گناہونه رب العالمین د دینی کو اعمال سر معاف کئ ا د کبائر د پاره خوب شرط ده پرواه مسلمون وعنهو ددغ ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہو او دا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہو نا انہو معاچی دا دوار صحابہ اکرام چی دی سمعا دی دوارو ری دلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یقولو چی فرمائی لی علا آواد ممبری تختو دا خپل ممبر بانی دا اللہ حبیب و لارو ناستو دا سیوی دا یواوری دا لین تہین اقوامن قام خامن از شي سو قومنا عن وضعهم الجمعات د پري حدود دوی د جمهورنا بيد بعضي مسلمانان چې د جمی مست ناراضي او د جمی مز نکي د رمنش دی او لا يختمن الله على قلوبهم يا وا الله مهر ل دوي د دای پزنو دا د دا گمراهي مهر به پزنو لګي ثم لا يكونون من الغافلين او بیا قام خاشیب دی دا غاخلان اللہ دا قبر خیرتو دی تولو قبرنا بغفلت کی راشت رواہ مسلم دی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کرے دیبنی عمر رضی اللہ عنہمان روایت تے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ادا جاہدکم کل چرازی او پتاسو کې الجموع تدجمی مست فل یقتسل ندید غسل کی ادا غور غسل د جمهور په لزبانی د جمعه د ورځ د پارا سنت و مصطحب او مستحب دی اواز علماء کرام دو یو طرفه لاړ دی چې د جمعه د ورځی غسل د واجباتونه دی اصل کې د جمعه پر اس خلق راځم کی و یو ځل نبی رحم سلام جمعه تراغ مشکا شریف کی حدیث دے. او حجاز مقدس کو د گرمای وطن له جمعه شتم داسی پورا نو یو سفر غونته او حلق دا داد مالک جامع او د وړی جامع چوله نو باغی کې غثول صحابه کرام کولی شو نو دخلکو او د گرمی یو غوی په مسجد نبوی کې راپور پرښودله حضور پاک د غسل حکم فرمايله چې ها مغار سره غسل کوي دین پس چلا الله فر اخر اوستا او دخلکو جامع غنی غنی جوړي شو او جوړا بها پائے کی بے کاروبارم کولو مزلم امراتلو نولماو لکلی چوز غسل واجب نذیق و مستحب و سنت تے متفقن علیہ وانبی سید الخدری رضی اللہ عنہ دابو سید خدری رضی اللہ عنہ نروات تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیم غسل الجمعہ غسل دجمی واجب لازم لے علا کل محتل من فہر یو بالغ انسان بانے متفق علیه المراد بالمحتلم البالغ بالغ کی مراد ہے اور مراد کو وجوب سرسره وہی وجوب الاختيار ہے اے دی اختیار واجب والے کہ قول الرجل لکیا یشرب المرغری توہی حق کو واجبن علی ہے ایسا وہی حق ما واجب دے مذاخود اس فرض نہیں کرے پر خپل اختیار فزان لازم کړي وان samt اور رضی اللہ عنہ دا سمرہ رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی غوردا حدیث ذلذین فرض کرګي چې د غمخ کې واجبن غوره فرض او واجب نه د مراد مستحب ته مراد ده سمرد رضی الله وانہی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من توزع یوم الجمعۃ تشاچ او د څوک پرز د جمعې او مزد جمعې تراویح خبه ها ونعمت نخکارو کو و من اغتصلاه تشاچ غسل کن فلغسل افضل او غسل کول افضل دی ارواحو ابو داود و ترمیزی وقال حدیث حسنن وان سلمان رضی اللہ عنہ ده سلمان رضی اللہ عنہو نا روایت تے دے فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی لا یقتا سینو رجولن غسل لکی یو سڑے یوم الجمعات پرزد جمع و یتتتوحر او زی زان پاکوی مستتواع سمری چھ وسوی من تفرن دپاکوالینا و یددہنو تیل من دہنی ہی دخل تیلنا او یا م من یا مې دیې د خوشب بې د خپل کور نه خوشب او لګو لاظانې صففاکو او سم یخو جو بیارهووو د جممی د موز دپاره په وفر قو دد دو په منکې جداواې نه راوللی لکه بعضې سریبه په زور د دوو په منځ کې کې راغلی رتو دی او ځان په زور مخکې را رئ یلی او بیا د موزو کې نهپله اوس نهته فرت ما کوېله هو هغه چې د د پااره او ثم ينصتوا او بیا دې چپ وي اره تکلم الامام کله چ خدبه وي امام امام چ خدبه وي دې چپ ناشته الا غفر له مگر بخنه وکړي شي دتا ما حق بينهو چې وی پمند دکی و بين الجمعۃ الا قراو کو مند جمعې بل کې رواه البخاری او صلی الله تعالی وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه ده حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہن روایت ده چه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دي من اغتسل یوم الجمعۃ چه غسل کو فورض جمع غسل الجنابت پشان د غسل د جنابت علماء لیکلی غسل لجنابت څنګه غي کې سله کوشش کوي خلې کنګالو لوکي پوزتو بو شو لوکي دارنګي د بدن ویرایو یختوچ پاتری شي ودل تمداوی چې د جمی پرداس غسلینو کې چه سرسری وبو پزار راوړ بلکې داسې کوششو کې لکه سړې چې د جنابت غسل کوي چا چې غسل کو پرد جمی غسل لجنابت پہشان د غسل د جنابت او څومره او بیا لاړو جمعه تا او د زوال نمخ کلاړو بانغ نمخ کې فك انما قرب بدنته به چې د خیراتو کو په وخ باندې یعنی دوخ د دو خیرات تقرب او نزدواله د حاصل کو نو ګوره یو وخت تقریبا په دیر سلوخ زر روپۍ کې په وختي راتلو دوه اجر شو ومن راحت ساعت الثانیہ او صوب چی پدویم وقت کی راگے نفک انما قرب بقرتن تبویچ دو تقرب حاصل کو پخیرات کو لدیوی بغا ومن راحت ساعت الثالیسہ او صوب چی راگ پدریم وقت کی فک انما قرب کبشن تبویچ دو تقرب حاصل کو پخیرات کو لدیو گر اقران چیاغی خکروروی او فکل اګډ وی ومن راحه ف ساعه الرابعه او سوب چراغه په وقت سلورم کې فك انما قرب دجاجه تن تبوې چې د یو چرګه خیرات کا او د هغه تقرب حاصله ومن راحه ف ساعه الخامسه او سوب چراغه په پینزم ساته نفك انما قرب بيضه تن کبوی چې د یو خیرات کا او د غایی تقرب حاصل کو پیدا خرج الامام وکلی شی امام, امام راوځي د خطبه او د واعظ نسیت نصیحت د पारा الملائکتو نو ملائک را حاضر شي او غلیکل ثوابونو د جمعات په دروازې کې ترک کی یستمعون الذکر او غی د نصیحت توکیلی ملائکم قران او سنت بیان توکیلی متفق علیه قوله غسل الجنابه د دې سم معنا ده غسلن کا غسل الجنابه وی غسلو کی پہشان د غسل د جنابت هي صفته یا نلاغي او طریقہ باندې چې څنګه کوي کسره مبالغه او کوشش کيده چې دی کوي و عن هو د تغي ابو هرره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زکر یوم الجمعہ ذکر فرمایلو د ورځ فقال وی فرمایل فیها ساعه د دې جمعه په رس کې د نور خاتن راواله تر نور پرې وته پوری ساعت یو ساته لا یوافقها وافقها چې موافقه نه کوي دا غي عبد المسلم یو بند مسلمان قائمن او هو قائم او دې ولا مسلمس کوي يسال الله شيئا او دې د الله نص شي او غاړي الا اطاف ياه مگر الله بدله ور کوي حدیث ابو هرره رضی اللہ <سؤال> عنہ حدیث بیانو لچاورتي چیتوي چې نمازیګر نفس ته نمازیګر نفس همون ځو نه فللي ناورتي تا الله حبيب ناورې دلني څو د مسجد په انتظار کې لیدا سه لګ په مسجد چی شي کم سره د موز انتظار کین دیدا سه لګ په مسجد کې شي الا توه ویاو مگر ذات تور کوي واشار بيدهي ته الله حبيب په خپل لاس مبارک اشاره او ک یقللوا ری یعنی کم مختصروال بیانول د دې وخت چې دا نغو وخت دی وګور دا د سار نور خطو نه راوالې د جمعې فرض د نور فرایاتو پوره ده چې پدې کې یو وخت دی چې مسلمان د الله نه پکې سو غفلت او رب العالمین دا هغه حاجت پوره کوي متفقن علیه وا نبی خود ابن ابي موسى اشعري رضی الله عنه یې فرمایي قال قال عبد ابن عمر رضی الله عنهما وې فرمایلی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اسمعت اباكا ري اياتا وريدي ذخل والد نه يحق سو چې حديث بيانول رسول الله صلى الله عليه وسلم نا په شان ساعت الجمعه فبارد غشان او دحال دا, دا وقت جمعې کې قالا هو ورته ویلته قلت اا قلت نعم ماوي چې ااو سمعته مات وريدي یقول چې فرمایلی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ماده رسول الله صلی الله و سلم اور دې لیکي چې هیدا غواقت ما بینه ايج لسلیمامو پمن د دې کې چکینی امام د خطبه د پار په پا منبر اله ان فقز الصلاه تر دې پوره دې چې مس شي یو خدا ته قريز کوي یو چې امام خطبه وايي مخله ولا اذان شي دغه وخت چې امام کی نو د فرض مز د سلام غرزولو پورې وایدا وخت ته یو حدیث کتاب و دغا وقاتو کی ویسا دعاگانی دی پزرکی کئی دکا امام کی خطبہ وی نو چپوال واجب دی یو قول پا دی دام دی دا وقت دو رکیبتی دی چی بام منبر توخط و خطبی شورو کا نو د دخط میں دو پوری دغه وقت دی چی دعا پا کی کبلی یو حدیث دا درواح مسلمر واناس ابن اوس دا حضرت آس ابن آس رضی اللہ عنہو نا روایت تدی فرمائی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ ورفرض استاذو کہ ورځو جمعه د فاس شروع علی من الصلاۃ فيه دیر وای پما باندې درو شریف نه پدی جمعه کې فئن الصلاۃکم معروزه علی و د درو شریف پما باندې پیش کولشی د امه درو شریف رب العالمین فخل قدرت کاملہ جنابِ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کئی ارواہو ابو داود بِعِسْنَادٍ صَحِحٍ امام ابو داود جدی دا حدیث روایت کڑے دے پسن دی صحیح سرا بابُ استحبابی سجود شکری وَعِنْدَ حُصُولِ نِعْمَةٍ ظَوَاهِرَةٍ اَوْ اِنْدِ فَاعِ بَلِيَّةٍ ظَوَاهِرَةٍ باب دغه بیان د دې کې چې مستحب ده سجود شکرې ساجداده ته شکر کته ایند حصوله نعمتن فواخذ حصول د نعمت ظاهره ته اې دا وې دا نعمت نعمت سره لفظ دی و جنو له ګولو یو لوی نعمت دربان الله کو نو دغه وخت کې الله ته د شکر سجده کول کپه هر نعمت سره سجدي کوي نو یو وقات اوقات دا سنیشه چې الله نعمتونه ني د زکه ظاهرته قید او اندفاع بلیه تن یا پدف که دو د یو مصیبت قرا یو لي مصیبت او تکلیف نه الله بچ نو دغه وه کې سجده د شکر کولو ګره دي سجدي د شکر کې دا اي کرام اختلاف سے. احنا احناف تدا خبر منصوب ولا چې دای وای د سجود و شکر را مراد دوه رکعاته نفل دی یو الله هر باندې یو نعمتو کو نعمت نراشه دوه رکعاته نفل شکر اداکا د یوې پریشانه یو تکلیف نه الله بچ کې یو دوه رکعاته د دو شکر په تورک ائ امام شاکر رحمت الله علیه نور ائمه وای چې دینه مراد نفل ندی اسی الله ته په سجده پرې ودللی ودا کوم رو نماو لکلي دي عوام عادت ده باز خلک د موس په سی سجده کوي لکه چې د تلاوت تاسې سجدي کوي دا درستی نه دا رواه ما زه هم متاسو کتلی باید ځو نو کې په بازي مساجدو کې چې مزنفه سه مزنه مخه سه سجدي کوي نو لمالي دا درسته نه دی بهر حال احاديث ډېر د دې باره کې راغلي چې حضور پاک صلى الله عليه واله وسلم سجود الشکر کړي لکه تاسو لاغو د حدیث کې متیر <تصفح> دا کعب ابن مالک رضی اللہ نو چه دا آغا توبه قبولشا و صحابی و چه زیر واخلا توبه دی قبولشوا نا آغا دا سبا مز کرو سبا دا مز نفس دا اخناف و پنیز نفل ام درست ندی ناوی پا خرار تو ساجدن کور دا چت دا پاس پا ناس او په سجدی پریوتم اللہ تا او پوحشم چه دا الله دا طرف نه ما دا مشکلات و سانتی آرالا دا ساد ابن بی وقاس رضی اللہ عنہون ر قال فرما د خرجنا مع ررسول اللهصل الله عليه ووس مننگوت و د نبيلهه السلا السلام سر من مَّ د make rana نريدhul المدين او زمونga را da د مدين منري ف ما قنا qري من عزwara کل چې mu مقام ت نديش کلe چې mu مقام ت نديش اود دعوان دو پس ثم خرسا سجدا بیا الله حبیب په سجده پرې وته یو ګور او دعا غانی کوي وای په دې 24 غونټې کې در رب العالمین ځنه اوقاته رحمت متوجي کی بس هر کې چې څه سوالو کې الله قبلې فمکست وویلن الله حبیب وخت هر کله ورې روګت ډېر او د سجده وکا او بیا راپاسې دو فرفایې د حساب له لاسونو مبارک او سات پور تکڑی او دو اذان اوخته ثم حر ساجدہ بیا پسجدی پری وته او غ غد سجدو کفاله ثلاثه او د غ شانکار درې پیریو کو وقالو وی فرمایل انی سال تو ربی ما ر الله نا ذخل سوالوکو و کو وشفاعه ل امتی او دو امه د فار می شفاعت ورته کو چې الله سره در رحم کرم واملو کی زما امه سره در مغفرت معاملو کی فاعطاني ثلث امتي نو مال درې مې سد امت راکا نو د دې نعمت ده شکر ده واینه فخررت ساجد للربي زبري وتم سجد كون کي خپل رب ته شکر ده وایده شکرنا ثم رفعت رأسي بيا مسرورت کو فصال تربي بيا مسوال کو د خپل رب نه ل امتي د خپل امت در پاره فاعطاني ثلث امتي درې مې یې فحرته سا د ل رببي شکر پتور. سم الثلس. نو پې زپې س کوونکې د پاه د خپل د شکر پهطور سمرپاتتو راې فصالته ر لومتی فاتوانوس نومات درې م سر کا نګورهڅوک چې اللله حسيومتی د د دننیان نه ایمان سره لاړو نه د دیټ لبارهې والله خپل حب خوشحاله ک او دا ټول به جننت تلادن نه کوي وشرق کذارچه خاتمه ده چا په ایمان او توحید شو فخرالت ساجد للربي رواه ابو داود فضل قیام اللیل باب فضل قيام الليل باب دې په بیان د فضیلت د قیام الليل دي ته تهجد وای د شپې نخلو نه کول قيام الليل تهجد قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دې خپل حبيب توي ومن الليل پسيسي دې شپې کې تهجد بهي لرا پور تکي گبي داري کا ود دي قران په لصوص ربي حي ذبير قران تراجه نا افلت لك حبيبا دايو زيادتي عمل لتا تسلطارا او سبب دي زيادتي فضيلت دي تاصل لپار اسا زرد ايب اسكا چې اوبليګي تعال ربك رفتا مقام محمودا مقام محمود تا په جنت ی والله مقام دی الله پخپلو بندگانو کېو بنده ته ورکئ تا الله حبي و امید ساتم چې دغه بنده بیت انی وجن اګان پسې مسلمانان دغه دقعئ بس مقامه محمود لري واتته وقالت تععاله الله فربای دي چې ل د خپلو ممنانو باره کې ت ت جا په جنووب هم معل مزوااج مومنانو د شپې په ووقت کې د بستررونا اے بستر خالی پرتوی. او ده خپل رب ولاړ ده او خپل رب ته کوي د خپل دینی او د اخرت او د قبر د حاجتونو لپاره جوړي وکاله تعالی فرمایلی دی الله قالوا من الليل ما يحجود <تصفح> ويذا مؤمنان شډیر لغدش پیابات یو د کېدل نایشی بی بی رضی الله تعالی عنہا روایت ته قالت بی بی فرمایي تانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی دل سلام یکوم من اللین و دریدو بدش پینا حتی تفتورت قدم آہو ایدہ قدمونا مبارکیو چاو د دلیر و دریدو چاودونه جنا جوړ چاو دل چاو دون پکی جوڑ فقلتو لہو نمارتو فرمائل یا رسول الله تاسو اولی دور تکلیف کوئی و او خیر الک ما تقدم من ما ذنبک وما تاخر استاسو مخک رستو هرڅ الله معاف کړي قال الله حبیب فرمایل چې اے بی بی چې کل ربی کریم په ما فقیر او محتاج من د رحم او کرم کړي چې دې سردار د ټول کائنات جوړ کړي افلا اکون عبدن شکورا آیا نکی غمزه بند شکر گزار ده الله متفق علیه والل مغیرا نحوه متفق علیه ده رضی اللہ عنہن د شان روایت ده علی رضی اللہ عنہن روایت ته چې نبی صلی الله علیه و سلم تورقهو د شپې راغه د شپې راغه وفات تورقهو فاطمه لیلا د شپې راغله او د فاطمه رضی اللہ عنہا ته د شپه قال الا تصليانی تاسو د شپې یعنی د شپې د مز د تهجد او دعوت ورته ورکړیو ترکه هو اتاه لیلن د شپې حضور پاک د دی دروازه تراغل او دروازه ټکولوا نک الله وی او امر اهلک بالسلاه وتسبر عليها خپل اهل او عيال ته د مز حکم دیوکا نشونګره الله د حبيب دغه اهل او عيال د دې پښمنی په وخت کې دروازه ټکولوا او تهجد ته رابې در کړو وانصاری ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم رسالم ابن عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم روایتیں بھی ہی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دیر خسرے دے عبداللہ ابن عمر داد عمر رضی اللہ عنہم طاولات پٹولو کی بہتر علماء لکلی دیر وی دیر خسرے دے عبداللی من اللیل کہ چرد دشک قالمن سالم رضی اللہ عنہ الوالد نہ نقل کئ فکان عبد الله وعبد الله ابن عمر پس د دې خبره نشي حضور لا ینام من اللیل الا قليلا بیا بنود کې دود شپې مگر لغته لاینام من اللیل الا قليلا نبه د کې دود شپیا مگر لغونته ډیر کم بود کې او کله راسیو د الله والا صحابت نصیف لکه بعض علماء وې دا سي او هغه لمد شپه تهجد او توفيق نه ميلاوي نو باذ الله والو سره شيكل ميلاوي شي دې صحبت کې وخت ير کړي نو کله شوږي ورو الله سره د شوګرو توفيق ميلاوي دغه خبره ما کله چاته الله د شوګرو توفيق ورکړي نو دا غي په صحبت کې بیا د شپې شوګري خلقو ته حاصل دي متفق عليه د عبد الله ابن عمر ابن لخ رضی الله عنهما روایت دې فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عبد الله اے عبد الللہ تکون مکی کا مثل فلان ان کو مثل لفلانی کان یقوم الليل اهو شید شپہ تہجد الرا پاسیدو فترا کا قیام اللیل نو سے پرے ہو قیام اللیل ویدا سے مکی کا اے دی بعض یوامو کیو خبر مشهورہ ودیدی یری نز تہجد نو شروع کوم بعض زنا نہاری نہ وئی و یراو ردی مدجداد شروع کوم دا خبرہ زنا پو ہے داوام راشی اللہ تعالی توفیق ورکو او دې په تور شپرا فاصله او د تهجد دورلو یا جره دې چې تهجد غزار به حساب جنت ته دې نو چې اوزل الله په دومرلوې بادشاہي او تحکینو لې نو داشه پرې زما اوقدر نه قضا څو نو دا طریقہ لاغو نن مور کوي کله یو سړی دې قزارا ګرځي تاسو سره فکر یې چې رکه په پښمنی پاله سيتم مزوبې درازي قزارا ګرځو ځکه مصلحه ده چې څوک سور تهجد کوي او دې د نوردرا اته د مزد جیس کې دوه نفس د زوال نه مخکې مخیاغه عمر او کل نو تهجد او مراجر بول الله ور نو کله کدا سې سو جوړ کی چې دې رشفه سلور رکاتہ کوي ته کوي دوه او کله راپا نسی او دې بیا د رز د هغه قزاره ګرځي نو بیا رب العالمین دله توفیق ور کوي تناقص او شیطان اغوا وسوسيم ختم شي د هغه وسوسيم ختم شي متفق وع ابن مسعود رضی اللہ تعالی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیرا عند الله علیه وسلم ذکر کڑے شو د حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم په مجلس ا حبیب تویل شلن لتان ا طولش فحتا اس دی چی تر سبا ویدا د بالش رنه چوار بول کین د د پدی او قال ازنه یعنی اے ہی تسنیہ ذکر کړي يا اوزو نه ذکر خبر يا ده نه دو او کذا سبذ نو دو پخپل تفسير محدث سے دينا مراد د سبا مزره ود ده ود ده پدې چې د سبا مست جب سرق بعد عدد جوړ کړي یو کلا نا کلي کلا پلول ی خلقو صحابه کرام کلا نا کلا یو دې سړي عادت لبیا شیطان دد پری غوونو کې واړ وړته او باز علماء او عامه خلک لري چې او سره تهجد عادت شو دې دا سکه د جون گدا یو ډېر لوی مبارک عمل دی د جنیدي بودی ا رحمت الله علیه قول درل زړه کړه دا مشهور بزرگ وې دې د وفات نه پس شاخوب کې ودی دوه چې تا خورې خدمات دې جن کړي کتابونه دي دي طالبان به درس تدریس بده کولو او سمو عامه درس را الله او دا ورته شی قبول وش او اس شی زما په فائدې رانه نهي ورته بیا در درس عامه لو کوي جنت کې نوېدا پس وما نفعني الا رکعات اصليها في الاصهار هغه سور رکعات چې و می پېشمني کوي نو هغه په کار راته هغه الله د نجات ذریعہ وګرځولا نو ګل باز محدثینو دام اگر چې تهجج عمل لې هوګل کله ګورې د مستحب بارتي موعيد راځي نو باز شارحین دام ویل دا غ سره یادای الله اور ته توفیق ورکړي تهجج عادت عادت جوړشه او بیا عادت نه راځي اودو جن را پاسینا او دا حدیث په خپل حقیقت عمل لکنا نو باز شارحینو ویشه او دغه شان حقیقت ده چې کم سره د موږ نو د پات شه نو شیطان حقیقتن د دې غغنو کیسه کوي میتیانه کوي واړه بول پکې کوي او دا غي اثر رس سره روان دي ای حدیث دې دل ذکر کوي بیا ठो لرزه پریشان حق خبره به بدلهږي نفس هغه فائشات غاڑی گناهونو غاڑی اواز لماوي دا خینایره د سپکوالینا لکه پښتو کې مداوي یو شی و ير پدی واړه بولل کې یی یو شې سپکو غاڑی دېروسه غاڼې نو ير کار نه جوړي چې دیکل د موزنو د فاطره نو داس پګړنی او دا مهاور را یو شې چې سپګړنی نو پښتوکم خلکو یې روې څه ویتی څه کې نو دا کې نایز د سپکواله نامتفق علیه وان وی هره رضی الله عنه دا ابو هرره رضی الله عنه نریوایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی یاقید الشیطان او وی غټی تڑی شیطان على قافیه تراث احدکم داغ سټ د دا سر د استاد سره قافیه نه دا سر اډوکې چې شروع شي نو تر یو هدف وړانده حقي دا وی پس بیا د سټې سره شروع کی لکه اغلی چنویر رسول سلام په سر مڅه وکول نو د تندیل وې شور او د قافیه راس پورې و رسول د سرد اډوکې انتها پورې نو ذا سر د اډو کې انتها د ست تر په چیده دي تقافیه الراس وای د دیشا طرف سراد دې ست د اډو کې سره غوټه تړي دا هو انا مکل چې دا بنی ادم د شي سلاثه عقد درې غوټه یو غټه و تړي بل غټه و تړي او یذ ريبو على کل عقدته و دما چای په هرا غټه ای هراز غټه چې تړي لکه دمګر کلا دمناشی اوټه تړي دمناشی نو یاد لريبو دما چې علا کل عقدته ف هر غټه باندې عليك ليلن ثويلن فرق وې پتا باندې لا اوګدش په د نو او کلا وب سباقي نو ګر دادرې غټي د دې سر د اخري سي سر شيطان او تړي فليسته قضا کچریدا مسلمان رابیدار شې د شپه تهجد ته سبا مستا فذكر الله تعالی دی الله را یاد او خاص کر غ ذکر چې کم دراوی خیدو سره مسنون ذکر لري وګوره دی ذکر سره ان حللت عقدهن یا و غټه شیطان کلاوشي فین توزع کدیو دسو کی نو انحلت عقدتن ان حللت عقدهن را کلاوشي بلا غټه فین صلو کو ان حللت عقدهن کلھا دا ټول غټه کلاوشي نو داغی سرسی فا اصبح نشیط ون دے سباکی او دیر خوشحالے او دا گورا چی سوک تحجد کئی او دشپیر آپا نو دورزی هر سڑے داغی خوشحالی پذلو کی مخصوص ہے او چی کلر آپا نسی نو تب باقاعدہ پذلو کی ظلمت توروال خبکان مخصوص ہے نو فا اصبح نشیط ون دے سباکی خوش او خوشحالوی او طیب نفس پاک نفس والے و الاو کچری د راپانسی او د غدری وله غټی تړلی پاتیشي نو اصبحه د سبا کی خبیثا النفس پهلی ته غاندا او کا سلام د دین د هر کار نه سستې د دین په هر کار کی دد سستی را متفقن علیه او قافیه تر راس ای د سر اخری سے ته عبد الله ابن سلام رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم قال راغلہ او دغه حدیث اور ادریو او د نبی رسول عبد ابن سلام رضی اللہ عنہ دا یوهود یو لوی عالم کوم مدینہ کې د حضورې فات عادات کړې ایک اتری اجرات رقا زکات نقری او هديه وقبل اور اتراغه ند یور س شعر صدقہ او زکات په حساب ته پیش حبیب صحابه او غریبانا په اوپر آیا او شی نکلی او ندی امام الله حبیب فرمایلی یا ایها الناس خلقوا افش السلام سلام ته اله سوکم جه مخیلت پہ چوا سوک ناز پہ چوا واط امام او د الله درزاده پارا غریبانانو ته تو امر کئ باللیل او موز وای د شپې و الناس نيام نو خلق دبرتی نجکله دری صفاتونه د ایمان سره په سړی کې موجود دي وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ وَرَدَنَ وَشَيْ جَنَّة تَفْسَلامَتْ یا سرا نو ګره ایمان نفس کدا دادری سيزونه چا خپل کړه نداء الله د جنت د نن کې دوه سبب جوړ کی رواه الترمذي او وقاله حديث حسن صحیح ابو هريره رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي افضل الصيام رمضان پس در رمضان نه شهر الله المحرم اغمیاش دا اللہ دا محرم میاش چې دین د اسلامی کال ابتدا کیه وعفظر صلاح تی او غرب منزونو کی بعد الفریض وعا پس دا فرض وعا دا سنت موکدونا صلاح اللیل آغا اغموز دا شپیده چی تحجد ورکوئی ترواه مسلمن وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما تابداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تیه چین نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا لی صلاۃ اللیل مسنا مسنا د شپې مزد دو ورکاتوبای دا د جمهور مسلک ده امام سے ابتدا سے منسوب دي چاوي سلور سلور رکاتوبای علماو نیکلی غرض اعلی حضور پاک امیشد دو وکړي نو دو دو ورکاتک مزد شپې دو ورکات دی پای راختہ صبح کل چتے یری دی چې صباح را باندې روفی او تاوی تروب نو دو ورکات اوکا فاوتر واحد او یو ور صرف بل ک نو وتر وجود ادا معنانے لګوی چې الا هدا یو رکاتہ دو رکات صرف او ترا به واحده دا با ګوره د زم د پار راضی یعنی یو د هغه مخینو دوو شر زم ک نو د رکات وتر وجود شي اگر چې ویتر بار کی ګوره د علماء اختلاف له سوق د پینزو دوو دی کائللی سوق پتی د دریو دی کا عام احناف او زمونږه مضب دا دی بعضې پهېیو رکاتو خوا یو رکات داس نه دی یعنی دورو د دری رکاتو نیت ووتئ نو چې دوه کاته و کې سلام به ګر سلام نپس بهسمدسی پاسې نو بیا به یو رکاتو کې نو صرف د دا اختلاف داې چې په یو سلام دي که په دو سلام لړي نو په بعضې روایتو کې دو سلامه راضی او دا د شفیو ممسک دی لکههرممیو شریفو کېویتر قدو سلام عام کای کلا نا کلا په یوم کای ددری رکاتا خدغه عمروی په بعض مذاهب او کداضی چې په دوېم رکات وکړي نو چې کله صلوخ ختم کړي نو سبو کی سلام وګرځي الله اکبر نا یو رکات ودې دو شرپی وسکي متفقن علیه وان هو ده ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته چه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الیل د مسنا مسنا دو دو رکعات و یوتر براک رکع او بیا دی ویتر کول دو سر رکات. دو سره په یو رکعت یو به دو سره په وسکو متفق علیه وصلی الله تن رضی الله عنه ده حضرت انس رضی الله عنه روایت ته دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یفطر من الشهر چې افطار به کول او رجب ننی ودی او میاش دلا حتا نظن تردی چې مون په خیال گمانو کو الله یصوم منه کله الله حبیب په دې میاش کې جوړ او نفری رو نسی نا و او کله ب الله د حبيب په بعض میاشتو کې دا سرروژنیوه ح نه زون نه تردي چې زمونږ ب دا او اوګمانو شو چې الله یفترا دا الله حبي به جوړور کو ج کو نه من ددي میاشتې نه شین د سرزو بعض میاشتو ک داې رژې شروعوکي وکان اوود الله حبيله تشاو چې ستا فه نووه انتهراو چې ويګورې من اللیلی د شپې نه مصین مسکوون کې इला रएतो मगर ताबक तुजी په موج ولاړ ولا نای من اون وب ساده هو هو چې د یوینم په خوب باندې الا رएतो मगर په خوب بدلیږو دګر تدا خبره کئ چې حضور پاک تهجد د شپې پا اول په منځ پا اخر کېم کړی خو اخر عمر کې د اخره پورې تهجد دارنګ الله حبیب د شپې خوبم کول تهجد بهم کور روزي بهم کو ځکول به مراوال بخاری عن عائشة ام المؤمنين عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانوں یصلی یمذ بقول احد عشر رکتا یول عشر رکاتا بعد یہ کہ او سری رکاتا پکیو چھا انی دی بی دا ارادہ او قصد کرے یعنی فی لیل دشپیہ یسجد سجدۃ من ذالک او قدی یعول سور کاتنو تحجد و وطرکی سجد بے کولد دینا قدر ما یقرو احدکم پاندازی داغ چللی یو پتاسو کی خمسین آیتن پنزو سایتن آ ایپا سجدہ کی بدور پروتو لکا پکلار کلار یو پنزو سایتن سور سکللی قدی کی بے ذکر و دعا گانے کولی قبلانیر فاراسہو مخدی دینا چرا پور ته د دی کی دیخ فل سر مبارک و يرک ورکاته او درکات به کول سنت قبل صلات الفجر مخدی د مزد سبانا او د سنتو نفس ثم یتجول علی شق الایمن بیا بریوتو په دیخی طرف د آرام د پارا او دا در ته تیر شل چې د سنتو نفاس آرام کول دا لماو ما او قری زبا نه مستحب دي چې اسره د شپې تهجد باندې استر شي چې د سبا مزګر لک د مغر شي او دا امر د امتی کپ دی خیر اخ پرې و ته د شو نو دس وکي او د حضور پاک خصوصیت داو لکر دی دا وکړو سراروان دي دا غیب خو او د سنما ته دو حت ایت یاهول منادی تردی چرا بغد الله حبیب ته اطلاع ورکون کله صلات د مزفاره د الله حبیب براباسیدو او امامتي به ورقد سبب مصکری واه البخاری وان ها دغ یمن المؤمنین رضی اللہ عنہ روایت ادا فرمائی ما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان چیزیات و ال قلبو فرامضان کی ولا فی غیری ہی پر غیر ہی او نہ بغیر رمضان کی علی 11 رکتن فیاول سرکات موزبان پدې کې درې ویتور او اتره رات پتی تهआमند دي دیو جناه علماء چې وایي دا اتره رات تراوی دي دا بازه نو جمهور علماء ورته وایي چې دا خود حضور پاک تهجد دا اتره رات د حضور پاک تهجد غره د ایم او اربع او 16 رکعات اتفاق ده او عمر رضی الله عنه د زمانه راوالی تروش پوری په بلاد المسلمین کې او په حرمینو شریفې نو کې څلور رکعت تراویح کې پدې امت کې دا څه سوکنو پیدا شوه چې دې تدې بدعت ویلې سیاواد دغه خلکو نه چوي موږ مذاهب نمنو او ځان ته غیر مکلدين او اهل حدیث وي هغه دې ته بدعت وي تر دې پوري چې کتابونو دا غیبازي ذکر کړي سوک دې ته بدعت او مری وي دې ته یو دمر ته تجاوزو اعلان کې د سلور مذاهب و اتفاق او دا صحابو اجماو پا او دا ترکاتا چیو دا د حضور پاک تهجدو بی بی فرمائی که رمضانو که غیر رمضانو نو عام معمول دیو لسو رکاتو دین اگر تر والسو پوریم ثابت تی والسو کچی راوالے نو دری پا والسو کی وطر شل داباکی پا کس شل داباکی یعنی سوار نس رکاتا پا کی تحجد شل او درې رکاتا وطر شل یسولی اربعان دا اللہ حبیب بسلور رکا تکون ویفلا فلا نتپوس مکاوان حسنِ هنہ ان حسنِ هنہ دا خیستوالی دا غی وطولی حنہ دا غیدو گدوالی تا سلور رکا تا بسور او سور خیستو کلسوسو پاری پیوئی رکا تکی تلاوت فرمائی لی سم یسولی اربعان بیابی سلور رکا تکل فلا تسأل ان حسنِ هنہ وطولی حنہ دا غید خې سوالیو دوغدوالي ته پوښتنه <تصفح> وکړه ثم بیا الله حبيب صلی الله علیه وسلم یصلی صلاۃ درې رکعات وی تر به فقلت ما ورته فرمایل بی یا رسول الله الا الله رسولا ثنا مقابلا انت ترى تاسو د کیګای مخته وی ترونه فقال الله حبیبی ایا عائشہ اے عائشہ بیبی ان عینای تنامانه زمادا سرګي مبارکي خو ديشي او فټيشي ولاينا مقلبي او زمازړه داود کيږي دا عام بیا او خصوصیت ته قران انسان چودشي نو پزړم غفلت راش دا امي الله مسالم زلبدار وي بی. د دې وجه نه جمهور او مسلک داري دا دا. چې د دا پیغمبر فخوب داغه او د سماتي کينا متفقن عليه <تصفح> وعنها او دغه ام المؤمنين عائشې صدیقې رضی الله عنها نه روایت ده چه نبی علیہ السلام کانا یا نام اول اللہ او دبشو پاول لشپیگی و یقوم آخره اور اپورتبشو پاخر دشپیگی فیشو اللہ بیا به تحجد کو او دا دید قربانی دا چه دشیو بیا د خوب نرا پاسی متفقن علیه ابن مسود رضی اللہ عنہو نا روایت دے قال دے فرمائی سلیتو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تک و علی ایمام مسکر د نبی علیہ السلام سر یوش اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر را غدیم ور پسودری زمغه حناق علماء وای کہ یو زو کسان ودریږي چا کې نفلو نفل و نو خیر یادا لی لی لی. دے یادانه چې تاسو کرابلې للی لې او یو عالم په نفل او تہجد وลาด دے سو کر نو دا جایز دی لا کے او ک نفل لارا بلل کې او ندا بیا ناروا وداځي نا نو پجمو ج... نفلو پنافل کې جما جایز اده وچه په سحابی دي د تداعي نو وي او چې توله خلک راولي نو صحابي وي چې د الله حبيب په سي پنافل کو دم فلم يزل قایما د الله حبيب ہمیشہ ولا لکه تفصیل روایت کراغلي سوره بقره وي نو ماوي چې دایو 파ره ختم کی نو رکوله بناشي سوره تهون ختم سوره ال عمران شروع شو ماوي چې ختم کی سوره نساء شورو شو سوره مايده شروع کا حتا حممت ردیش مایا رادا او کبی امرن سویل ویدی یو غلط کار رادم او کا عقیل چاور ته او له شرما حممتا ایدہ الله حبیب صحابی تا سیر ادا کډوا قال حممتا نجلسا مایا رادا کډوا چر شکینا و عد اوت الله حبیب پریزا زګدور وسو تا قد زمانو سورج الله الحبیب تور کډو متفق علیه متفق علیه تابع الحدیث میں انشاءاللہ <تصالح> ہو وان حزیفہ رضی اللہ عنہ دہ حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نا روایت تھی قال فرمائی دے صلیتو معن صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ایمام مسکڑو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزا تلیلتن یو اشبا اللہ حبیب نفل و لار ا دل اللہ حبیب سوره بقره شروع کا فقلت ما پزڑ کیو اے جیار کاو اندل میع زہ جو یصلیات نو وے نو رکوبو کی مدوا بیا اللہ حبیب د ج سولن ورتیر فقلت ما زڑ کیو یصلی بها فی رکعت ما وزا تا تھل سوره بقره یو رکات کیو اے فمدوا رسول الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتیر فقلت یرکہ بہا ما لوس بروکی ثم استتہن نساء بے سورہ نساء شروع دی حدیث کدا تفصیل راغره سورہ نساء شروع کا فقرءا و غولاست ثم استتھا ال او بے سورہ ال عمران شروع او دا اللہ دا حبیب الاسطلم دا سی زرزر نو یقرأو مترسلن پکلارکلاراو پارامرامی تلاوت کولو اذا مر رکنجد اللہ حبیب بطیر شبی آیت ان فیویات فیها تسبیحن چپاغی کی بتسبیحو او دا تسبیحو کمبونو سب بہا سبحان اللہ بے ہوئے او پا نفلو کی دری گنجیشوی چی توی سب بی حسم ربک العلا اووی چی سبحان ربی العلا و ایدا مر بی سوالن او کل چی بطیر شپی سوال سالا نو دا اللہ نبی سوالو کو چی اللہ داد جنتیانو ذکر دے جنت مالم راکی و ایدا مر بی او چی کله تیر بشو الله اللہ حبیب پس تعووز چی کمشے و عذاب دنیوی او خروین تعووزا تالا بزاد بیلاغین بنای او غفتہ ثم رکعا بعباد الله حبیب رکوع فجاء یقول رضی الله حبیب شروش چ فرمایلی پر رکوع کہ سبحان ربی العظیم فکان رکوعو نو رکود نبی دے سلام نہو من قیامہ یلی د قیام سره برابر وا یعنی رکوعم دمروږ دا وکہ لک سمری چ داش پگو پاره تلاوت کړم ثم قال بیو فرمائل سمع اللہ لمن حمده قبلی اللہ داغا چاچی سوک دا, دا اللہ حمد وی ربنا لک الحمد ثم قامت وویلن بیاپ قوم کی اگددردو قریبا من ما رکعا تقریبا نجدیو درو قوم را وقت قوری فقوم کی دورا ولار ثم سجدہ اپو بے سجدو کا فقال بیو فرمائل سجدہ کی سبحان ربی الاعلی باقی درب زمان رچپور تا او چته فکان سجوده قریبم من قیامه ده الله حبیب سجداد قیام سره دې دین از دیوا رواه مسلم وان رضی اللہ عنہ دا جابر رضی الله عنه ده جابر رضی الله عنه روایت ته قالو فرمایي سن الا تقوس کده شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نایي الصلاه افضل که کمی او پمنځونو کې اے حبيبا بهترا و غوړل قال الله حبيب فرمایل طول القنوت چې پاکمو کې قيام وګجري اے ډېر ډېر سوراتونه پکې وي او غوټ قيام پکې کې ندغ پنفنونو منځونو کې الله ته ډېر غوړل رواه مسلمو المراد بالقنوت څه شي دی القيام يعني په مشک کې قيام د د पारा د عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت ده چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے لی دی احب السولات اللہ دیر محبوب و منزونو کی ت تسولات دعود مزد دعود علیہ السلام و احب السویام او دیر خوخ پرونجو کی اللہ تسویام دعود اغروجید دعود علیہ السلام کانا ینام نصف اللہ او نیمش پودش پہ پا ابتدا کی و یقوم سلسہو او بیا بدرای مئسا الله ته دردو و انا مسجد او بیا بودش پشوګمای او داوی روز سوا و یصوم یوما یورز به روزنی وا و یفطر یوما او یورز به کو جواب متفق وان جابر بن رزی الله عنه ده جابر رضی الله عنه ل روایت ده قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری دلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقولش فرمایلی ان فی الليل لشاعه बेशक په دې شپه کې خامخا یو وخت دې پښمنی لا یوافقها رجل مسلم چي موافقت نکوي دا غیر سره یو سړی مسلمان يسأل الله تعالی خیرن او دا الله نغواړي چې لوی دې الله پاږي کې خیر من امر دا کارون دا دنیا د کارونو د دنیا وال آخررا یا د کارونو د خیرت نه الله طوایا مګ دا الله دله ورک سالې قبل او دا یشپ نه د وظالې کا كل للت دا هر شپوي هررش پپې دا سې وقت دی چېکم مسلمان راباې د والله نه غواړی نو الله د دها جونه اوري قبلی رو مسلمونېهريرهطررض الله عن دا بوحر رضی اللہ عنہون روادتی چه نبی علیہ السلام قالا فرمائی لی ازا قاما احدو کن کلچ راپور تشیو پتاسو کی من اللیلی رشپی فلیفتت ته سولا تا نو دید شورو کی دموز برکاتین خفیفتین دی ویپدو رکاتو مختصر سرا ای دا سنت تری کرا چې تحجد کې نونم بے مختصر دو رکاتو کاغی نفس بیاو گدو گد کوا اباجو وجه لیکری وجسرا تاسولتیر شل چې سړی اودشی د د د دي سار د شا سارا د سټ سارا برا دری غټ شیطان تدی نو چې ډیر آپاسی نو پزیکری یو غټه کولاو شي او د 10 سارا بل غټه کولاو شي او دا درې ما غټه د مستر کولاویږي نو زر زر درې رکاته او چې دا غټه کولاو شي دینه غږ بيغمش نو بازو لمائو دغه حکمت ذکر کړي دی او چې نه چار الله د تهجد توفیق ورکړي نورمے ذرا کھاتدی مختصر کئ اغه 25 سم قران ورته یاد دے نوګه دغد مجد کئ رواه مسلم تایشی بیبی رضی الله تعالی عنها روایت ده را فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اقام من الليل چکلا برا پورت شود شپید استتہ صلاته نذور او به او که د خپل مزد د رکاته دی خفیفته ني یعنی د ورا کا ته فاول کی مختصر غته وکړ رواه مسلم او ان ها د عائشہ رضی الله عنها روایت ده دا فرمایو رسول الله صلی الله وسلم اذا فاتت الصلاه کلچ بت فوت شو مزد تهجدو مموجع د وجد صدر درد او نه او غیره یا بل سو وجبوا نسلم من النهار مذ کو دور از سنت 18 رکعات دو لس رکعات اے نور جو روخي جو نفل جيش نو زوال لمخ مخ بي دو لس رکعات او كه دا حضور پاک تهجد قزار اگر ذول مسلمانان او تمدا سي حکم دي او دي سر بها پاتی کي گينا او الله درز پاغا نفلون ما غاجر ور کي کم کي دشپي سر کي د حضرت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه روایت ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي من نا سوچو د شوه د خپلې وظیفېنا ا کله سره وظیفه کوي کوي پائے کې خو براغه غلبې پیوکا او انشئ منه یاد سشینه د دې وظیفېنا نیمه وظیفې او کانی متی نیمګړي پاتې شو له دې سره پاسیدو فقر اها فقر اهو ولل دې وظیفې لرا په ما بینه صلات الفجر پم من د مزد صباحي او صلات الظهر او پم من د مزد ماسبخین کې د سبا د مزد ناروالې د خیم د موزه پورې د خپله وظیفه کوره کې نو کوېبلله هو او شي د لرته ان مع قرارهو منلی طب و چې دا د د شپې ل نګوره کله کم تلاوت کوئ ذکر کوئ او د شپې سړی د شي پاتیشی نو د رضې قضا راګري او که د شغل د سشغل د وجه وظیفه کې کمی فاضې نو د شپې د هغه سړی هغې قه راګر ځ روواو مسلمون فې هورهه ي الله عن. دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہون روایت تے دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی رحم اللہ رجلن رحم دیو کی اللہ پا غصری قام چه دے راپورتشی من اللیلی لشپی تحجدت بسولن دے موزو کی تحجدو کی وعیقظ وعمراتہو اور عبیدار کی خبل بی بی و این ابت تاغ انکار کا یود خوب غلبی پی نو ندوح فی وجه ها علمان دی ورواچئی ور, ور اوشندی داغی پا مخبانی او بود و اوبو بوساس کی او الله اللہ امراتن رحم دیو کداللہ حبیب وی اللہ باغ زنانا قامت من اللیل چی دارا پور تشیدش پی فسولت نو داد تحجد و مزو کیب وائے قزت زوجھا اوراوی خورابیدار کی خپل خاون فین ابا تھا انکارو کی او د خوب غلبئی نز وحف فی وجهه الما ندا ورشی دیدا په مخبانی دوبو ساس کی ارواح ابو داؤد بے سنا دین صحیحن دغورته حضور پاک دعاء دداغه شاعر فارس رشکی را پاس او بیا بیبیرا پاس یا خزر پاسی او خامن راپا سینه حضور پاک ورته دعا فرمایلي دا او دا الله د حبيب دعا يقينا قبلي وان هو د حضرت ابو هريره رضي الله عنه د ابو سعيد رضي الله عنهما روایت کې قالا د دواره صحابه کرام فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي را قد الرجل اهله کل شرابیدار کیو سړې اهل خپل من الليل د شپې نخپل بيبي را اي فصل لایا نو دواړه موضوع کې تهجدو یادآسي فرمایلی او صلا رکاتې نه دواړه د دو ورکهات دو لنفلو کې جمیعن ټول نو کوته با فزاکرین او زاکرات دایوولی کلې شي په اغه ذکر کوونکو سړو کې او په ذکر کوونکو زنانو کې اصل کې دې کې غايات ته اشاره راغله سور احزاب کې ذکر کړي او دلس و صفات و پاخر کی ذکر کری و الزاکرین اللہ کثیرا و الزاکرات او بے غیسر د جنت وعدہ فرمائے لگا رواہ ابو داود بے سنادن صحیح وعنائش رضی اللہ عنہ ام الممنین عائش صدیقی رضی اللہ عنہ روایت تیچ نبی ریح السلام مقالف فرمائے لگا ازان آسا حدکم فی السولات کلچ جوٹی و یود تاسن پخوب کیا ای پا موز و خوب غلبه ده نو کله روکو کی او ده ده و کلپ قیام کی او ده ده نو فل یر قد ده ده ده ده عنه النوم ترده چه ده دن خوب لارد شی فا انا احدا کم بیشک یو پتاسو که ده اصول لکل چه موز که نفلو نو بانه لگیا ده و هو ناعسن آده پا کی جوٹیم وائی نو لعله یزحبو کی ده بخنا غاڑی نو د باخنی پځې فیاسبه نفسه و ته څه تبديره دی نو وای او ډېر خوب د وژن بیا سره د مصب پته نه پوي نو نفرونا که خوب درځي جټي وي نو حداه چې لوګو ده شا چې د خوب سرات لاړ شي نو بیا را پور تشا متفقن علیه د ابو هرره رضی الله عنه روایت ده دې فرمای شي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی اذا قام احدکم کل چراطور تشی او تاسون من الليل دشوی فاستعجم القران على لسانه قران شریف د پجبا کله چې شریوانه په خوبونه وای نو د پصورت وې او کې غلطي ایاات وې او کې غلطي دران شي قران د پجبا فلم یدري ما یقول د لطنه لګي چې د سوې نو پکاردار فل یز تجع دې دې ارخه لګي او چې د خوب د ډیرواله چې لړشی نو بیا دره پاس دي رواه محمد وسلم وصلی الله تعالی خیر الہیه محمد الی او صحابه Abe um.